Hej och välkomna till ett extra avsnitt av p Krim. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Ja, vi gör det här avsnittet med anledning av dödsskjutningen i Sarajevo och kopplingarna till den interna konflikten i Foxtrott. Här i Ekot, i Bosniens huvudstad Sarajevo, har en svensk man med kopplingar till det kriminella Foxtrott-nätverket skjutits ihjäl. Halv fem på eftermiddagen i tisdags sköts alltså en 30-årig svensk man i Gäll i Sarajevo. Enligt bosniska medier ska två svartklädda maskerade personer ha avlossat minst ett tiotal skott och 30-åringen träffades på överkroppen. Han dog på platsen och en annan svensk medborgare skadades också men lindrigt. 30-åringen har ett långt brottsregister och var en mycket viktig person för Rava Majid och han ska även ha stått på hans sida efter splittringen. Den här 30-åringen han beskrivs som en så kallad möjliggörare både när det kommer till vapen, narkotika och våldsdåd och han har också beskrivits som en strateg och det gör att en av våra källor beskriver det här mordet som ett oerhört hårt slag för Rava Majid. Och 30-åringen var också en av Rava män som besköts i Turkiet den 6 september, en händelse som i sin tur följdes av mordet på Rava motståndare Ismail Abdos mamma i Uppsala som drog igång höstens våldsvåg. Ja, det var ju när 30-åringen tillsammans med fyra andra svenskar satt på ett café i ett av Istanbuls finare områden när två personer då kom på en moped och började skjuta mot dem. 30-åringen och hans vänner, de sköt tillbaka och de blev sedan gripna av turkisk polis och en husransakan gjordes hos dem och där hittade polisen både vapen och narkotika. Och de här männen, de häktades senare men för några veckor sedan så släpptes de plötsligt ur turkiskt fängelse. Sveriges radios korrespondent Johan Mattias Sommarström berättade då så här. Det kom egentligen som en stor överraskning för väldigt många. Eh, åklagaren hade krävt att de skulle vara kvar i fängsligt förvar eh, liksom den turkiska polisen. Varför männen släpptes är oklart och enligt Johan Mattias Sommarström så ska en av de misstänktas advokater någon dag tidigare ha ringt till domstolen och då ska friheten ha kommit med ett villkor. Svenskarna fick inte lämna Turkiet och brottsutredningen mot dem skulle fortsätta. Men istället för att uppfylla det kravet att stanna i Turkiet så ska 30-åringen, alltså minst en till av de släppta svenskarna, ha dragit till Sarajevo. Enligt en bosnisk tidning ska de ha annonserat öppet i sociala medier efter en lägenhet att hyra i centrala Sarajevo. De ska ha varit villiga att betala 2000 bosniska mark, ungefär 12 000 svenska kronor, vilket är mycket pengar i Bosnien. Och förutom att 30-åringen beskrivits som viktig för Rava Majid har han också tillsammans med sin bror varit en av ledarna för ett nätverk i Stockholm. 2017 dömdes både han och brodern till fleråriga fängelsestraff för grovt narkotikabrott och de sålde bland annat cannabis och kokain och annonserade i slutna Facebookgrupper och den som köpte mycket kunde få hemleverans. Och i det här knarkmålet så dömdes även flera andra personer från bronätverket. Ja, det är ju också ett nätverk som idag står Rava Majid nära. Bara några timmar efter mordet i Sarajevo greps en 25-årig kille öster om stan. Och den här 25-åringen har vi berättat om tidigare i Petri Krim. Kalmar och klagaren Johan Henningsson. Han är ju misstänkt för mord som begicks den eh, i februari 22. Det mordet på en medlem i norrlitsgänget i centrala Kalmar- som blev starten på den våldsvåg som ägde rum i Kalmar under 22 och 23- Enligt Johan Henningsson så var 25-åringen tidigare en del av det så kallade norrliden-gänget i Kalmar. Men han och en annan kille ska ha lämnat och sen blivit misstänkta för flera brott under våldsvågen där 2022. Man kan väl säga att han, han, han har ju förekommit i den utredning vi bedriver i Kalmar sedan över ett år tillbaks. Kring alla de här skjutningarna och våldsdåden där han då misstänks vara en av två personer som har legat bakom alltihopa. Och... Eh... Han frihetsberövades i mars i år tillsammans med en person uppe i, i, i Norge på flygplatsen Gardermoen. 25-åringen har nekat till brott och han satt häktad i Kalmar under våren och åtalades för grovt skyddande av brottsling i samband med ett mordförsök. Han friades i somras och han släpptes ur häktet eftersom man inte hade tillräckligt med bevisning för att hålla honom kvar för de där mordmisstankarna. 25-åringen släpptes alltså ur häktet men han är fortfarande misstänkt i mordutredningen. Han fick inget reseförbud vilket gjorde att han hade möjligheten att lämna landet och det var ju just det han gjorde också. Åklagaren Johan Henningsson tog över målet från en annan åklagare som hade det då. Men Johan Henningsson tycker att det var rätt att inte ge 25-åringen restriktioner trots att han fortfarande är misstänkt för mord. Ett reseförbud med anmälningsplikt det är ju ett alternativ till häktning egentligen. Du ålägger ju en person i restriktioner att röra sig fritt. Du inskränker hans rättigheter att göra vad han vill egentligen. Och då krävs det ju ett visst mått av bevisning och så som bevisläget såg ut får man nog säga att det var väl kanske ett riktigt beslut. Att inte ta någon, någon, någon, ge några sådana restriktioner för att den bevisningen vi väntar på fortfarande den vet vi inte när vi kommer få ut telefoner som vi väntar på att man ska tömma. Och så länge vi inte har det då räcker det inte helt enkelt. Och det sista Johan Henningsson hörde var att 25-åringen reste till Turkiet i somras. Men han vet ingenting om misstankarna mot honom gällande mordet på 30-åringen i Sarajevo. Förutom 25-åringen så har också två andra svenskar båda 19 år gripits misstänkta för inblandning i mordet i Sarajevo. 19-åringarna ska enligt bosniska medier ha stoppats av polis när de var på väg i en bil till flygplatsen och då försökt fly in i en skog. Enligt våra uppgifter så är en av de här 19-åringarna från Malmö och han har dömts för mindre allvarlig narkotikabrottslighet. Den andra 19-åringen ska inte haft några ID-handlingar på sig vid gripandet. Men enligt våra uppgifter så är det en kille från Jordbro söder om Stockholm. Och han ska vara en del av Seronätverket. Och Seronätverket har ju varit ett av Foxtrotts så kallade utförarnätverk. Och de ska ha tagit Ismail Abdos sida efter splittringen. Ja, frågan är ju nu vad som händer med de här tre gripna svenskarna i Bosnien. Ann-Kristin Maderud hon är en av fyra svenska åklagare på Eurojust i Haag. Och det är ett samarbete mellan rättsväsendena inom EU och det fungerar ungefär som Europol för polisen. Ann-Kristin Maderud driver inga egna ärenden utan är en länk kan man säga mellan svenska åklagare och de andra länderna. Hon kan inte prata om enskilda fall utan mer på ett generellt plan vad som kan hända när svenska medborgare grips för brott mot svenskar i ett annat land. Den vanligaste principen för vad man lagför någon det är ju att man lagför där brottet har blivit begånget. Så om jag skulle gissa så skulle jag tro att det kommer bli rättegång i Bosnien i det ärendet. Det är det typiskt sett så det är. Bosnien-Herzegovina är ju inte med i EU men Ann-Kristin Madrud har ändå erfarenhet av samarbeten mellan länderna. Hon berättar generellt hur ett samarbete mellan Sverige och andra länder kan se ut. Har man en situation där det har skett ett mord i ett annat land där eh, offer i vårt fall då kommer från Sverige och där också misstänkta gärningspersoner kommer från Sverige så finns det ju förstås ett väldigt stort Värde för det landet som har brottsplatsen att samarbeta väldigt nära med Sverige svensk polis och svensk åklagare för man behöver säkert få samla in bevisning ifrån Sverige på alla möjliga sätt samla in bevisning kanske har brottet planerats från Sverige kanske finns det medhjälpare där vad vet vi om hur det här ser ut Ja, vi fortsätter förstås att följa det här och snart så kommer vi berätta mer om andra svenskar som gripits utomlands den senaste tiden.